Ні гаківниці, ні мушкета. У нас навчених вояків, які володіють і холодною, і вогнепальною зброєю ще з дитячих літ. Але ж річ не втім. Ми в даний час вважаємо же кровопролиття недоцільне. «Он воно як!» – примружив очі Кривоніс. «Зараз ні». А коли за вашою спиною стоятиме не жменя найманців та кілька тисяч жовнірів, а десятки тисяч добре озброєно шляхецького війська, ви вважатимете за доцільне? Ні, я бачу, ми сьогодні ні до чого не домовимось. І справді, Максиме, докинув Криса, Сього пива не буде дива. Ліпше їдьмо додому, може завтра чи післязавтра в панів-доводців Зміниться настрій, тоді розмова буде іншою. Чого ж їхати додому? здивувався Потоцький. Якщо шановні добродії стомилися, вони можуть спочити в нашому таборі, а завтра продовжити перемови. Ми відведемо вам окремий намет, подбаємо про вашу безпеку, про ваш спокій. Як, сотнику? підморгнув Кривоніс крисі. — Не заперечуєте? — Та чому ж мені заперечувати, — знизав плечима той. — Як ночувати, то й ночувати. Може, завтра і справді нам легше буде говорити. Намет, де розмістили послів, стояв в кутку табору поблизу валу. Охороняли його четверо німецьких найманців. Кривоніс узяв за плечі реєстровця, що супроводжував їх, пожартував. Не дадуть кляті й до вітру сходити при своїх людях. Німців наставила як на показ. Ніби ми й не знаємо, що найманців у таборі раз-два та й більш нема. Тисяча, як не менше. Якщо пану полковнику німці не вгодні. Забіг наперед послів провідник, ми можемо підмінити їх. Постоять годину-другу, прийдемо, скажемо, зміна, та й квит. І добре вчините, зрадів Кривоніс. Вік найманців не люблю, надто вояків. Все вони віддають, усе вміють, а коли не переливки тікають так, що й конем не доженеш. І зраджують перші, Бачили їх під соцорою, під хотоном під час інших виправ. Перечекавши в наметі, поки зміниться охорона, кривоніси з крисою вийшли погулятися. Вечоріло. Десь у лузі кричав деркач, зрідка озивався Перепел. Від болота тягнуло прохолодою. А чи вільно нам виходити з намету? запитав Максим козака. Та як би вам сказати, пане полковнику, ми ж ніякого розказу не маємо. Йдіть, тільки на очі шляхті не потрапляйте. Козаки наші лівіше від вас, а рядом з ними. Он там, біля крайніх возів, гурт зібрався. То вас чекають, хочуть дещо розпитати. Кривоніси з крисою попрямували до реєструвців. Невдовзі між ними і козаками зав'язалася щира дружня розмова, а опівночі козаки, що ще лишалися у шляхецькому таборі, стали кратькома сідлати коней і тікати до повстанців. У досвіта, коли із сизобілого туману почали виринати обриси лісу, під яким розкинувся повстанський табір, Рештки реєструвців і драгунів-українців покинули шляхту і німецьких ланцкнехтів і перейшли до табору Хмельницького. Дізнавшись про це, Шемберг до Кірлова кинув Стефану Потоцькому. — Залишіть послів у своєму таборі ще на одну ніч, і вони перетягнуть на свій бік і ланцкнехтів. Потоцький тільки важко зітхнув і нічого не відповів комісарові. Перемови знову тягнулись мляво, холодно. Потоцький Шембер довго забивали баки, пробували навіть залякати повстанців жорстокими акціями військ коронного і польного гетьманів, що поспішають нібито їм на виручку новою ухвалою Сейму, спрямованою на остаточну ліквідацію козаць. Проте козацькі посли були незворушні. Нарешті порадившись між собою, вони пристали на останню пропозицію Потоцького. Шляхецьке військо видає повстанцям всю свою артилерію, а повстанці дозволяють йому вийти з табору і перейти до Крилова. Випроводивши послів із табору, шляхта почала лаштуватись дорогу. Піднеслися духом Потоцький та Шемберг. Хмалецький запевняв Яника, «Тепер ми знову будемо і ситі, і спокійні, Ще день-два і кінець непевності, кінець голодуванню». «Слава Богу!» – щиро молився Яник. Він таки зглянувся на наші прохання. «А хлопи своє дістануть!» – зловтішно сміхався Хмалецький. «Ми скажемо їм уранці, вже всі вийдемо з табору, армату ж залишимо на місці у таборі». «Та хто буде цього дотримуватися? Ми тайкома. Вивеземо її раніше, ніж вийде остання хоругва. А козацькі сотні, що стежатимуть за нашим виходом, віддамо на розтерзання ланскнехтам. Німці швидко дадуть їм раду. А на прощання... Вдарива по їхньому збіговиську з усіх гармати гаківниць. «Хай начуваються!» – погрозив кулаком у бік козацького та бруянек. «Знатимуть, як звірятися на шляхецьке слово!» Шляхецьке слово міцне, мав Кремій!